Välkomna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår kallsvetsframkallande mardröm. Pavo Hemmingsson. Ja, här är jag. Goddag Danny, hur står det till? Det är ganska bra faktiskt. Jag har trots allt sovit ganska lugnt de senaste dagarna och... Jag förväntade mig faktiskt att sova betydligt oroligare än vad jag har gjort men det har varit väldigt lugnt, väldigt avslappnat och väldigt tillfredsställande så helt i fel anda jämfört med vad vi har tittat på till idag. Det kanske är en fingervisning om, om kvaliteten på filmen vi har sett på till idag kanske. Vem vet att, att det inte har framkallat den nivån av, av kallsvettningar och mardrömmar som den kanske borde. Ja, det, det är en viss fråga men jag måste ju säga att jag har sovit lika lugnt och behagligt som ett litet lamm. Men jag... jag Existerar ju i, i mörkret normalt sett också så det, det här är lite mer av, av vardagsmat för mig kanske. Då kan jag utgå ifrån att du har haft det ganska bra sen sist också. Ja, det kan man väl inte säga annat. Vi, vi börjar ju lite smått i förra veckans avsnitt och går ner i den lite mörkare kvarteren och ser oss omkring och vi har ju fortsatt att ge oss än längre in i bakgränderna och annat för att se vad som finns där i, i denna veckan och ja, det, det har varit en, en behaglig syn på vissa sätt och ja... Lite smått störigt och enarverande på andra sätt skulle jag vilja säga också. Men eh, ingenting som får mig att vrida och vända mig i sängen och, och skrika och svettas och bara ropa efter mamma. Nej, så, så långt in i mörkret har vi faktiskt inte begett oss. Nej men vi är ju faktiskt bara två filmer in i mörkret än så länge så det är väl alldeles för tidigt för att verkligen ha de riktigt svåra mardrömmarna ännu. Men med tanke på att mardrömmar är ett tema för idag så är det ju någonting som eventuellt hade påverkats men det verkar som att vi har varit ganska så lyckligt förskonade faktiskt. Det är ju inte någonting vi kan säga om rollfigurerna här däremot för de har ju haft det riktigt spännande de nätterna. Ja, det vill jag ju verkligen lova. Eh, här händer det ju saker till höger och vänster i, eh, i drömmarnas värld. Som vi ska titta lite närmare på. Och här är det ju extra speciellt den här gången. Med att det, det är en lite ny nivå av mardrömmarna som eh, man presenteras till. Och eh, det gör det hela lite extra speciellt. Eh, Sådana här mardrömmar kan jag ju inte påstå att jag själv har haft där man har varit... I ett sådant panikläge och riktigt känt sig dödshota. Det är nog sedan barndomen då man har haft den här typen av drömmar. Där man verkligen känner sig jagad hela tiden och man känner att man riktigt kommer att dö. Det, det har jag verkligen varit förskonad från i, i vuxen ålder. Jag vill nog påstå att jag har haft det i vuxen ålder men det går så lång tid emellan att jag hinner glömma var och när och hur det hände. Det är oftast att jag känner mig jagad och kommer inte ur den situationen jag är i men sen börjar det bli väldigt abstrakt och diffust och man minns ingenting när man vaknar mer än att man vaknar med andan i halsen och har mm. panik men man har ingen aning om varför för man ligger ju där i sin säng och har det bra och det är varmt och gott och varför vaknar jag med hjärtat uppe i halsen? Det, det är någonting här som inte stämmer. Jag brukar ha för vana att ha en drömdagbok Liggande vid sängen Just i en här ögonblick när man vaknar upp Och har drömt någonting och han ja, fortfarande försöker bena ut vad som har skett i er, så brukar jag alltid skriva ner precis allt vad jag minns från, från drömmen för att sen kunna ja, gå tillbaka och titta närmare på det hela det är extremt spännande att se vad det är man drömmer <laughs> egentligen för ja, man har ju en tendens att glömma bort det ganska snabbt så är man inte eh, riktigt hurtig med att plita ner det man har upplevt I drömmarnas värld så har den tendens att gå förlorad och det är, det är lite synd för det finns mycket härligt stoff där som kan ge både lite roliga idéer till berättelser eller bara ge en liten antydan till vilket mentalt vrak man egentligen är kanske där för det, ja, det, det kan bli rejält konstigt emellanåt. Jag försökte faktiskt göra något liknande för ett antal år sedan. Inte samla mardrömmar specifikt utan drömmar överhuvudtaget för jag... Tänkte just den där tanken att det måste ju finnas enormt mycket potential i alla de saker som man eventuellt ser medan man sover. Att man kanske har någonting där som man kan spinna vidare på och göra någonting riktigt kul och läckert utav. Mm. Så jag låg och hade anteckningspapper och sådant nära in till, Och om jag vaknade till på natten och hade drömt någonting så började jag direkt att skriva ner. Men... Jag måste säga att på morgonen när jag försökte läsa de där anteckningarna så var det så fruktansvärt svårt att läsa vad det stod för hans stil var nästan obefintlig och de få orden som han lyckades uppfatta, de var helt... Ja, utan förklaring. Det var bara slumpvis valda ord, mer eller mindre. De sa mig mm. ingenting, men när jag skrev det, då var det glasklart. Ja. Då var det helt logiskt. Då var det ingenting att prata om. Men sen efteråt, ja det, det var ett misslyckat experiment. <laughs> ja, så är det absolut för mig också när man efter ett par timmar återvänder och ska läsa igenom vad man har antecknat om drömmen som var så stark och eh, så kraftfull och som jag sa en så mycket att man bara var tvungen att skriva ner det. Så först och främst så går det knappt att läsa vad man har skrivit i det här stadiet. Man är som en helt annan människa där när man precis har vaknat. Så att eh, man blir rädd för att man är schizofren eller någonting. För man, man känner inte igen handstilen och man kan inte tyda vad som står. Och det man kan tyda det är, Bara står man som ett levande frågetecken och, och läser. För det, ja, det är inte mycket som eh, känns logiskt och som eh, har någon eh, relevans överhuvudtaget. Ja, det, det kan vara eh, riktigt surrealistiskt att läsa upp det här man har blivit ner. Och det, ja, jag har faktiskt eh, fortsatt med jämna mellanrum med, med, med det här projektet. För eh, jag tycker om inte annat så är det den upplevelse där man Liksom klia sig i huvudet och försöka tyda anteckningarna som är nästan den främsta upplevelsen, det man får ut mest av för det, det kan bli hysteriskt roligt emellanåt och lite ångestframkallande emellanåt också måste jag säga. Om vi ska fokusera på dagens historia så har ju drömmar som sagt varit det stora fokuset. Och det stämmer ju för hela franchisen som den här filmen ingår i. Mm. Men samtidigt så skulle jag vilja påstå att den här filmen är lite utav eh, det svarta fåret. Därför att den skiljer sig ganska fundamentalt från de andra filmerna. Ja, den gör det. Det är ju, ja, vad ska man säga nästan, en fristående fortsättning på eh, filmserien så att säga det, det, det var ju så att eh, filmserien var ju tänkt att avslutas med filmen som kom eh, innan den här men eh, ja, fansen ville ha mer och eh, filmbolaget kliade sig lite förbryllat i håret och undrar hur de skulle gå till väga nu när eh, mördaren var död och eh, ihop här. Men eh, ja, det, den här pengahungen. Den den kom ju <laughs> krypande. För det, där fanns ju lite stålar att tjäna. Och så eh, till slut så, så blev den här historien verklighet. Men eh, ja, den känns verkligen egen. Och koppla mer tillbaka kanske till eh, den absolut första filmen i serien. Och eh, ja, såg det hela från ett nytt perspektiv och ja ett meta perspektiv framförallt också Ja, det får vi ju faktiskt säga att den här filmen kunde inte vara mer meta om den hade suttit på en brygga och fiskat. För eh, det här är nog metafilmernas metafilm. Det, det går inte att undkomma. Och på något sätt är det det som är dess stora charm. Och jag förstår att man ville göra någonting annorlunda för det här är trots allt film 7 Och det betyder ju att man har gjort ungefär samma sak i sex filmer upp till den här så jag hade nog också varit ganska trött på det gamla formatet och ville prova och experimentera med någonting nytt och se om man kunde ta det i en helt annan riktning. Och utan att säga för mycket redan nu, jag gillar den här riktningen, jag gillar den här premissen och jag gillar mycket av det som händer här. Sen är det en fråga om hur det är genomfört till vilka gränser och hur mycket som kunde ha gjorts bättre. För det är långt ifrån en perfekt produktion det här, det måste jag ju säga. Men innan vi kommer dit så är det väl värt att påpeka att anledningen till att vi tar upp den här filmen nu det är ju faktiskt att dess skapare och även franchisens skapare dessvärre gick bort för inte så länge sen, och det är ju alltid lika tråkigt när det händer. Ja, han var ju verkligen en ikon inom ja, skräckfilmen framför allt. Och ja, det är, det är ett hål han, han lämnar efter sig. För han var ju med och skapa eh, den stora skräckvågen som eh, började svepa över världen på, på 80-talet. Och eh, Wes Craven ja, han lämnar ju ett stort intryck när han eh, levererade första filmen i den här serien och ja det har ju bara fortsatt och han har ju varit så ja, experimentsugen måste jag väl ändå säga med sina filmer han vågar testa nya saker det finns alltid intressanta aspekter i de historier han berättar och med både stor budget och minimal budget så har han lyckats pressa ut det, det mesta ur eh, hans filmer så ja det är verkligen förståeligt att Wes Craven har blivit en sån gigant inom skräckfilmen och jag måste säga att det är inte utan att man, man saknar Wes faktiskt. Jag har ju inte så mycket erfarenhet av honom därför att skräcksgenren inte är min huvudgenre. Men det jag har sett av honom har alltid varit imponerande. Och när du föreslog att vi skulle titta på den första filmen i den här franchisen så var jag ju väldigt, väldigt sugen på det. Och vi hade ju en hel del att säga om den också så att det kändes som ett... Väldigt lämpligt val att välja den här filmen till idag som en slags eh, ja, avslutning på det vi påbörjade när vi började med den första filmen. Mm. Det, det känns ju som att den här ekar tillbaka till den första och det finns väldigt många paralleller och speglingar och återkommande skådespelare så eh, det kändes helt rätt och jag är väldigt nöjd efter att ha sett det här. Ja, det är kanske en av Wes lite mer skakigare produktioner. Men det är också en film som visar på hans ja, ständiga vilja att, att skapa någonting nytt. Och vrida på historier och, och försöka hitta någonting nytt och fräscht i det han berättar. Och det är ju faktiskt den här filmen... Ett bra exempel på. För vid det här laget så har ju den här serien blivit ja jag skulle vilja säga uttjatad faktiskt. Att man kan konceptet till punkt och pricka. Man vet exakt vad man får när man sätter sig ner och kollar på en av de här filmerna. Men den här man vet aldrig vad man har denna filmen måste jag säga. För eh, här har han placerat det fiktiva i det verkliga och det är liksom kampen mellan fiktion och verklighet som utgör så mycket av den här filmen och ja, jag tycker det är det som gör den här filmen så, så spännande och speciell och det, det är någonting som jag inte har sett tidigare och det, ja, det är verkligen ett bra exempel på vad Wes faktiskt kan hitta på när han väl sätter sig ner och börjar skriva. Men då är det kanske hög tid att vi faktiskt tar en titt på, um, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Wes Cravens New Nightmare från 1994 med manus och regi naturligtvis av Wes Craven. Och det innebär ju att det naturligtvis är Freddy Krueger det handlar om. Den här väldigt skrattige och ordvitsiga herren med den väldigt vässade handsken som gärna dyker upp och vill leka lite med allt och alla. Och jag var väldigt intresserad av att se vart den här filmen skulle dra det för som nämnt så handlar ju de andra filmerna om att han dyker upp i folks mardrömmar, han kan döda folk i deras mardrömmar och då dör de också i verkligheten. Men här skulle man vända och vrida lite på det så att det faktiskt handlar om skådespelarna som har spelat i Nightmare-filmerna. Och det gör det ju lite speciellt, det gör det lite annorlunda, det känns som att man lyfter det till en helt annan nivå och när det då börjar hända lite läskiga saker i den så kallade verkligheten då blir det ju kusligt utav det enkla faktumet att nej men vänta nu här, de här sakerna hör ju hemma i en ostisk skräckfilm varför händer det här på riktigt så att säga? Och den premissen är jättespännande Sen kan man alltid diskutera hur man har lagt upp manuset här och det är väl där det främst skakar skulle jag vilja säga för idén och kompetensen finns här. Ja definitivt alltså man har ju sått fröt till någonting helt suveränt här att det finns så mycket möjligheter man kan göra med det här konceptet och Ja, när man väl ser det här så... Ja, man förstår inte att någon inte har tänkt på det här tidigare. Och vrida till skräckfilmen på det här viset. Och, och skildra den från ja, verklighetsaspekten, så att säga. Och ja, det är extremt eh, spännande att få uppleva. Men eh, ja, det är vissa saker som inte riktigt blommar ut. Och... Eh, det är dessvärre ibland också fråga om, jag helt enkelt missade chanser. Mm. Och andra märkliga ting som att filmen verkar gå åt ett håll men sedan helt plötsligt ja kastar det åt sidan för att gå åt ett annat håll att det, ja, det, det luktar lite studioinblandning för, för min del när jag ser mm. på den här filmen att det kan vara så att ursprungsmanuset kanske inte riktigt höll måttet för, för studions del de ville ha vissa saker med i filmen och ville inte tillåta vissa andra så att det, det krävdes lite omarbetningar. Det, alltså när man, när man ser på West Cravens New Nightmare så får jag lite sådana vibbar. Att West var på väg åt ett håll men studion kanske tvingar iväg honom åt ett annat dessvärre. Det var någonting som jag också kände av. Ja. Det, det är ganska tydligt att studion har varit inne här och sagt att du får inte göra si och vi vill att det ska vara så istället och så vidare och så vidare. Och det är alltid tråkigt när det händer för det är alltid intressantare när någon som har en vision och en idé om vad de vill göra får göra den ostört. Sen finns det naturligtvis saker som kan göras bättre och man kan ge tips och man kan göra förbättringar här och där. Mm. Men när man tvingar någon att helt byta riktning bara för att vi tycker inte om vart det här är på väg. Det är bara att sätta käppar i hjulet för någonting som hade kunnat bli riktigt riktigt bra. Och en sak som jag slogs av som jag verkligen hade förväntat mig det var att den skulle vara läskigare och mörkare och mer psykologisk. Men i jämförelse med den bilden jag hade och de förväntningarna jag hade så kändes den här nästan lite beige faktiskt. Ja, jag håller faktiskt inte med där. Jag tycker att New Nightmare... Är den mest skrämmande av eh, Nightmare-filmerna. Först och främst så har man gjort sig av med Freddys clownfasoner. Som jag mm. hade svårt att stå ut med i eh, de förra filmerna. Att han är mer seriös, han är mer hotfull. Han eh, lurar lite mer i... Eh, i skuggorna här och är inte så prominent faktiskt. Vilket jag tycker stärker eh, obehaget i den här filmen. Och eh, ja, sedan är det väl just det här med verklighetsaspekten. Att det är eh, fiktionen som ja, nästan eh, försöker ta sig in och, och ta över vår värld så att säga. Som gör det hela... Än med lite obehagligt. Och sen så är det ju fråga om läskiga barn i den här filmen också. Som gör en hel del för att få mig att få kalla kårar. Här, här, här händer det saker med barn som ja får det att vända sig i, i magen på mig lite emellanåt. Att det är riktigt effektfullt i Wes Cravens New Nightmare. Det är inte så påträngande med just skräcken, utan den, den ligger lite och, och pyr och jag lurar sig framåt här. Alltså, det är inte en film som man hoppar i soffan av chock och annat, men jag tycker att det, det vilar ett ständigt obehag i den här filmen som jag ändå uppskattar. Jag tror att det handlar mycket om form och bildspråket för mig för jag håller med dig till punkt och prickar. Där här är jättemycket läskigt här och allting som har med barnen att göra är väldigt obehagligt, jag håller med. Men jag hade förväntat mig någonting annat när det gäller det visuella och hur mm. man hade valt att filma det och ljussätta det och att använda kontraster och liknande. För bilden här är ganska blek och den är ganska alldaglig även i de mest skrämmande scenerna. Inte alla naturligtvis för det finns undantag som är väldigt effektiva men överlag så tycker jag att filmen känns så upplyst och väldigt harmlös på många sätt och vis och det är ju naturligtvis ett sätt att lura den som tittar på att ja det här ser ofarligt ut men du skulle bara veta vad som håller på att hända och så vidare. Men trots det så hade jag velat ha mer i det visuella här som verkligen hade spelat på den skräcken som de håller på att bygga upp. För de bygger det i dialogen, de bygger det i handlingarna, de bygger det i skådespeleriet men kameran och det visuella hänger inte riktigt med där och det blir... Lite bättre men också lite sämre mot slutet måste jag säga för då börjar de att försöka experimentera med allt det där men då känns det också som att vi hade inte så mycket budget att bygga allt det här på så det blir lite halvdant tyvärr och det känns så synd för hade man bara lagt lite krut där och låtit det sippra in mer och mer under den resterande speltiden också så att det successivt hade blivit mer obehagligt, att det successivt hade dragits mer och mer åt det madrömslika, då hade jag varit jättenöjd. Men det är vid en specifik punkt där det verkligen slår om och de säger att okej, okay, nu låter vi alla madrömmar släppa loss, nu låter vi allt mörk och härja, men... Fram till dess så är det bara antytt. Det, det är väl lite av eh, filmens nackdel här måste jag eh, hålla med om. Det är just eh, den visuella skräcken här och hur bilderna är, är komponerade och sammansatta. Och, ja, det, är, det är ett problem. Eh, speciellt eh, manusmässigt också när man ändå förlägger eh, en film till eh, Los Angeles dagtid- då kanske inte saker och ting ser så skräckfilmsaktiga ut i, i första taget. Rent visuellt så är inte det här kanske den främsta skräckfilmen genom tiderna här. Man verkar eh, som du nämnde har haft lite budgetproblem vilket eh, uppenbara sig framåt slutet till när det riktigt ska balla ur och bli eh, en överdriven eh, skräckfilms eh, extravagans av det hela men ja, fram till dess så tycker jag ändå alltså att de gör ett riktigt bra jobb ändå med att, med det medel det har förmedla känslan av utsatthet och hot som huvudpersonerna ändå har som ingen annan tycks se och det, jag tycker att det, det ger en, en behaglig stämning, det är kunde göras bättre absolut men för, för vad det är och med det medel det hade så ja, jag kan jag inte riktigt eh, klandra Wes Cravens New Nightmare för, rent visuellt för, för eh, att vara en, en undermålig eh, skräckfilm. Men vi ska egentligen prata mer om det visuella senare och det är ju hög tid att vi faktiskt tar en närmare titt på eh, vad handlar egentligen Wes Cravens New Nightmare? Om. Jo, tio års av A Nightmare on Elm Street närmar sig och medan Los Angeles plågas av jordbävningar har Heather Langenkamp, huvudrollsinnehaverskan från den första Elm Street-filmen, börjat drömma mardrömmar om hennes familj. Samtidigt är det någon som ringer upp och terroriserar henne genom att låtsas att vara Freddy Krueger. Det är som om något från skräckfilmens värld har sipprat in i vår egen, speciellt med tanke på att Heathers drömmar verkar inträffa i verkligheten. Så får Heather reda på att Wes Craven, skaparen av A Nightmare on Elm Street, har börjat skriva på en ny film i serien, trots att filmserien redan har tagit livet av Freddy. Wes vill inte berätta vad filmen handlar om förrän den är färdigskriven, men Heather tycker att det är ett märkligt sammanträffande. Hennes eget liv börjar nämligen att ta formen av en Nightmare on Elm Street-film- och hennes nära och kära börjar att omkomma under mystiska omständigheter. Är det så att monstret som mördar folk i deras drömmar har blivit i verklighet- eller håller Heather helt enkelt på att förlora förståndet? Och här har vi den här filmens största styrka i premissen- är det här verklighet? Är det en psykos eller är det bara fantasi? Och hade man behållit den tonen genom hela filmen så hade jag förmodligen inte haft någonting att klaga på för jag gillar det väldigt skarpt. Men ganska tidigt så börjar man ju gå över i att översätta det till att jo... Det här händer i verkligheten. Där är någonting som är fel. Är det övernaturligt eller är det bara någon som driver med henne? Ja, det är ju den stora frågan naturligtvis. Och därför känns det lite synd att man på slutet börjar att göra den lite mer blassé och att verkligen förklara i att jo men det här är verkligheten, det här är vad som händer. Hade man låtit det vara lite mystiskt och oförklarligt ända fram till slutet mm. då hade det förmodligen blivit ännu starkare. Ja definitivt. Alltså att hålla kvar vid tvetydigheten att man inte riktigt vet vad som för sig går hade verkligen varit till filmens fördel här för så fort man har etablerat ja, sanningen så att säga så, så faller filmen lite grann på sitt eget grepp här att eh, det inte riktigt blir lika intressant längre för början av filmen presenterar premissen ganska så perfekt skulle jag vilja säga att man får en bra känsla för eh, vad som eh, för sig går och eh, sakta men säkert så trappas hela allt upp till en Ja, det är en riktigt obehaglig nivå och ja, man gör det så bra till en början men sedan så börjar filmen att eh, göra lite vändningar på sig själv som jag inte är så eh, väldigt förtjust i. Och eh, vissa andra, ja nästan dödsynder skulle jag vilja säga att filmen gör under dess gång här som till exempel att börja förklara monstret. Mm. Jag tycker att en person som Wes Craven borde ha lärt sig eh, vid det här laget att eh, det är någonting man inte borde göra om man vill hålla spänningen vid filmens monster vid liv. Så fort mm. man börjar förklara och eh, visa vad som verkligen ligger bakom den här figuren så, så tappar den. Det är så fort man visar monstret så är spänningen försvunnen så att säga. Mm. Och det, det här är ju dessvärre en sak som inträffar i Wes Cravens New Nightmare. Att man ska, man ska förklara Freddy. Och vad har det för syfte egentligen? Förutom att eh, man kan sluta drömma mardrömmar om Freddy. För han blir inte intressant längre måste jag säga. så När han är det okända hotet i, i skuggorna så... Eh, fungerar Freddy men när man ska börja ge honom en bakgrund så att säga och en persona, nej då, då måste jag säga att eh, jag gömde ansiktet i mina händer här faktiskt. Jag är inte helt emot det som koncept egentligen för eh, med tanke på att vi redan har sett sex filmer fram till att den här kom där Freddy har utvecklats och blivit mindre och mindre en skräckfigur och mer och mer en komisk mördare i olika sammanhang så eh, behövdes det ju någonting för att göra honom obehaglig igen men de berättar för mycket och det är det som är problemet. Wes hade kunnat antyda att, jo, där finns någonting mer, någonting mer demoniskt som lurar där. Han får sina krafter från någonting som är bortom vårt förstånd och så vidare och så vidare och om någon hade frågat jo men vad är han och finns det ett sätt att besegra honom på så skulle han bara ha skrattat och sagt men vad är det du pratar om det här är ju bara en historia, det här är ju bara en berättelse, det här är bara en mardröm som jag hade du ska inte ta det på allvar för det hade jättelitet jättelite den här känslan av att han själv inte riktigt visste och han försökte urskulda det med att bortförklara det, det hade gett så mycket mer skräck till det som på att hända. Men i och med att man radar upp att ja, det här är det här kommer det ifrån det här är myten bakom det ja, sättet att besegra det på hust, hust, harkel, harkel, det ska vi inte gå in på. Men det finns alldeles för mycket där som avslöjar vad som ska göras, hur det ska göras och vilket resultat det kommer att få. Ja, jag tycker det är, det är riktigt märkligt sätt att, att hantera den här karaktären. För de har gjort honom ny på ett sätt i alla fall utan att ge sig på att förklara honom. Man har gjort honom mer brutal skulle jag vilja säga och eh, mer eh, hotfull och allvarlig. Man mm. har ändrat på hans utseende men framförallt så har man tagit honom och placerat honom i vårt universum så att säga, i verkligheten. Och det tycker jag är nog för att ge Freddy Krueger en ansiktslyftning och få honom att kännas eh, fräsch och eh, ny igen som ett nytt monster att man liksom lär känna Freddy för första gången en gång till sen går man lite för långt med, med vad man gör med Freddy Krueger i den här filmen måste jag säga och det, det är någonting som skadar åtminstone mitt intryck av den här filmen men fram tills dess så eh, lyckas man ju göra eh, väldigt bra saker med Freddy. Inte minst eh, i, i samspel med skådespelaren som spelar Freddy Krueger som ju också dyker upp i den här filmen som sig själv. Mm. Och eh, ja det blir en massa sådana här eh, lite extra dimensioner som jag, jag tycker är riktigt härligt. Jo, men det är där det fina men metafilm finns. Samma karaktär, skådespelare eller rollfigur kan dyka upp i olika versioner och ha helt olika personlighet beroende på vem de är och i vilket sammanhang. För vi får ju se Robert Englund som sig själv, det vill säga skådespelaren som gestaltade Freddy Krueger. Vi får både se honom som Freddy när han dyker upp på en scen och showar lite inför en publik till ett tv-program. Vi får se honom som honom när han är avmaskerad och sig själv och har en relation till de andra skådespelarna. Men vi får också se honom som den här nya madröms Freddy med helt nya hämningar och ett mycket brutalare sätt och det gillar jag verkligen för jag tycker de här tre versionerna av honom är en spännande dynamik. Och jag måste ju säga att jag har fått ännu mer respekt för Robert Englund efter att ha sett den här. För nu tycker jag att han är kapabel att göra så mycket mer än att bara springa runt och dra one-liners. Nu finns det dramatik där, nu finns det hjärta och själ där och det lyfter honom bara för mig. Ja, det, det är någonting spännande att se i, i den här filmen, just de olika ansikterna av Robert England För han är ju en så snäll och sympatisk människa och har ett så, vad ska man säga, nästan naivt utseende skulle jag säga. Han ser så blid och snäll och trevlig ut och så kan han bara sätta på sig masken och, och bli det här Monstret som alla älskar. Och det bara det är lite spännande i den här filmen att få uppleva. Men nu får vi uppleva två olika versioner av det här monstret. Monstret som spelas av Robert Englund. Och sen så det här andra nya malrömsmonstret. Och ja det blir, det blir mycket Robert Englund i den här filmen. Utan att man får se hans ansikte. Men det, det är alltså tre dimensioner han får ta sig an och gestalta här. Och ja det är... Det tycker jag är en av filmens höjdpunkter faktiskt. Och det är lustigt att han är med så mycket utan att vara med särskilt mycket egentligen för han är ju det lutande hotet i bakgrunden naturligtvis men rent tekniskt så är det väldigt få scener som han faktiskt är där på mm. oavsett vilken av hans inkarnationer naturligtvis för det är ju inte honom filmen tekniskt sett handlar om den handlar ju om Heather Lagenkamp och hennes tillvaro och hur eh, saker tar en eh, mörkare sväng om vi säger så men det är ändå intressant att han med så lite kan åstadkomma så mycket. Och när jag säger så lite så menar jag ju naturligtvis ett väldigt gediget skådespeleri och en väldigt skrämmande karaktär som dyker upp. Men för att det ska vara ett effektivt monster så får han ju inte vara med i bild hela tiden för då så har det ju en tendens att tappa effekt. Det lyckas de balansera eh, riktigt väl ända fram till slutet eventuellt då. Med, med hur de, de presenterar Freddy och det är till den nivån att han liksom känns ständigt närvarande i den här filmen skulle jag vilja påstå ja det är någonting som jag tycker gör filmen så pass effektivt att monstret hela tiden gör sig påminnt trots att han inte är inte där och inte håller på med någonting överhuvudtaget. Att det, man hela tiden har den här känslan av att någonting kommer att hända precis när som helst. Och det fungerar riktigt väl. Och Robert England fungerar ju riktigt väl här också. Det är alltid roligt att se mer av eh, Robert England I och för sig, i en roll som sig själv som kanske inte riktigt är han själv eh, till hundra procent. Men ja, ja det Tycker jag var en, en lite rolig twist på det hela. Ja man får väl säga detsamma om Heather Lägenkamp här för även om det är skådespelerskan som filmen handlar om så är det ju en rollversion av skådespelerskan. Jag misstänker att mycket är ändrat och justerat för att göra en intressant historia snarare än att vara en väldigt väldigt realistisk återgivelse av hennes riktiga liv. Men å andra sidan, det spelar inte så stor roll för det vi får se är tillräckligt starkt och effektivt för att gagna historien. Och jag måste säga att jag är väldigt imponerad av Heather Lagenkamp här för eh, jag måste säga att hennes skuddespeleri i rollen som sig själv är mycket starkare än det vi ser i A Nightmare on Elm Street när hon spelar Nancy Thompson. För då känns det ju lite så där. 80-talsostigt och lite galet och lite överskådespelat och man är väldigt medveten om att man tittar på en slasherfilm och så vidare och så mm. vidare. Här finns det en nivå av realism som jag faktiskt inte hade väntat mig och som var en positiv överraskning. Mm. Och mycket av det beror på att Heather känns så extremt verklig i det hon gör. Många av hennes reaktioner känns så genuint äkta av någon som är väldigt nervös, som är väldigt orolig och inte riktigt förstår vad det är som håller på att hända. Ja, jag banna mig hoppas att en skådespelare är, är bättre på att spela sig själv än en vissa andra roller för det, det har man lite mer erfarenhet av så hade det varit andra vägen runt så att Heather inte funkar när hon spelar sig själv så hade jag blivit väldigt orolig för hennes fortsätta karriär men ja jag vill minnas att jag, när vi pratade om första Nightmare-filmen att jag inte var så imponerad av Heather Langenkamp som Nancy och ja vad kan man säga här, hon har ju utvecklats som skådespelare känns det som, hon kan eh, förmedla lite mer känslor hon eh, har bättre närvaro Ja, hon är en bättre skådespelare helt enkelt nu spelar hon ju i och för sig en version av sig själv vilket underlättade hela kan jag tänka och eh, hon fungerar eh, faktiskt bra i den här rollen det är någonting i hennes agerande som inte alltid eh, stryker mig med hår så att säga som jag reagerar på som känns lite lite falskt. Mm. Men ändå alltså, så är det en hel del riktigt känslosamma scener som eh, Heather har i den här filmen som hon klarar av att leverera riktigt bra tycker jag. Så ett rejält uppsving från första filmen. Heather Langenkamp bra vad du klarar av att spela dig själv. Du har gått vidare till nästa steg i, i skådespelarstegen här. Jag tycker hon har en, en bra dynamik med, med resten av skådespelarna här också. Och jag har framförallt ett bra samspel med, med hennes son som utgör en ganska stor del av den här filmen. Så jag, jag måste ändå säga att jag var positivt överraskad av, av Heather Langenkamps insats som sig själv i Wes Cravens New Nightmare. Hennes smakar däremot, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga men det känns inte riktigt som att de har en riktig kemi här. Det är väl det första tecknet på att det här är bara en filmhistoria för mm. någon som man ska ha en så intim relation till som man dessutom har barn med, bor tillsammans med och uppenbarligen också älskar väldigt mycket. Där ska väl finnas mer glöd och kemi där. Det, det kändes ganska platt mellan henne och Chase Porter som de har valt att döpa hennes make till i den här historien. Jag vet inte om det är så att Heather Lagenkamp och David Newson som spelar den här rollen helt enkelt inte har den där kemin och de har tvingat ihop de här rollerna för att ha någon som de kan säga att han är hennes make och så vidare, men... Jag, jag köper inte riktigt deras relation nej, det, det håller jag absolut med om, de har väl en, ett litet replikskifte där det är, ska vara lite så här gulligull, men alltså nej, det, det, det finns ingen dynamik de är de mellan, det finns ingen kemi det är, det är så platt det kan bli här, att det, det är bara en pappersfigur de har klippt in här <laughs> som Hedda Langerkamp smaker och inte mer än så Ja, jag blickar bort från eh, maken Chase och, och blir mer förundrad över hur eh, väl det fungerar mellan Heather och hennes son Dylan i den här filmen. Där det trots allt eh, känns mer genuint att de verkligen har en, en relation med varandra som mor och eh, son. Så det, det är nog faktiskt någonting som jag köper i den här filmen. Ja, med tveklöst, för man etablerar så tidigt att de här har en väldigt nära relation, att de bryr sig väldigt mycket och därför så blir det också så skräckinjagande när eh, den här stackars lille pojken börjar påverkas av någonting utifrån. Han eh, börjar bli lite mer åt det schizofrena hållet, han börjar prata i tungor, han... Han går i sömnen, han gör saker som han inte riktigt vet, han är rädd för saker som ingen annan kan se och så vidare och så vidare. Och Heather börjar ju bli nervös därför att det ska ju tydligen finnas lite galenskap i familjen och hon undrar ju om det är så att hon och sonen har fått någon form av psykos som gör att de hör och ser saker därför att ingen annan hör och ser de där sakerna mm. Ja, det är väldigt gripande. Det, det gör mycket av den här filmen. Det gör att skräcken fungerar på ett sätt som eh, jag inte riktigt hade väntat mig på ett positivt sätt. Och jag måste också säga att Miko Hughes som spelar Dylan gör en solklar prestation här. Jag är jätteimponerad. Det är nästan en liten trend nu på de två senaste filmerna att det har varit oerhört bra barnskådespelare. Precis. Ja, och eh, Mikko Hughes har ju en hel del att göra i den här filmen. Eh, mycket svåra scener skulle jag vilja säga som kräver en hel del av skådespelaren. Men alltså han klarar det här riktigt, riktigt bra måste jag ändå säga. Han kan vara extremt obehaglig och skrämmande att se på när eh, han börjar experimentera med med de mer eh, läskiga rösterna och eh, ansiktsuttrycken och ja, allt möjligt han har för sig här. Han, eh, han har bra koll på, på Dylan, verkar det som. Det är en kapabel skådespelare redan i de här unga åren. Så det, ja, det är väldigt imponerande. Och, ja, jag har inte mycket ont att säga om Miko om jag ens har någonting alls. Alltså. Det är... Eh, en, en genuin skådespelarprestation måste jag säga som eh, levererade de främsta skräckelementen i den här filmen faktiskt. Det finns en jättesak som är en enorm besvikelse när det kommer till Dylan som karaktär. Men det är ingenting som Mikko Tjus hade kunnat göra någonting åt för det är rent manusmässigt och rent filmberättarmässigt. Nu är det en enorm spoiler att prata om det här och jag ska försöka undvika det så mycket som möjligt. Men jag måste ändå säga det för det var lite av en besvikelse med den här filmen. För väldigt tidigt så började det bli antydningar om att där är fler än en själ i den här kroppen och så vidare och så vidare. Och hur mycket av det som är en psykos eller faktiskt någon som håller på att ta sig in, ja. Det hålls ju lite osäkt och lite osäkert och så vidare och så vidare. Men det är ganska tydligt att West Craven hade en idé om det här men man valde att gå en annan på grund av inblandning och... Det är ett väldigt skifte helt plötsligt- där de har byggt upp för det ena- och så helt plötsligt bara släpper de det. Det är inte viktigt längre- och det är en enorm besvikelse- för det hade kunnat göra den här filmen- ännu obehagligare och ännu bättre. Ja, ja det är en riktigt märklig sak med den här filmen. Jag vet inte om det vad som har inträffat här faktiskt. Om det är studion som har sagt att- nej, ni får inte göra det här med, med ungen i den här filmen- hitta på någonting annat- så att de har ändrat fortsättningen av, av filmen här. Eller om det bara är en, en så kallad red herring av West Craven här att han bara skulle lura åskådarna att tro att filmen är på väg åt ett håll för att sedan göra en kovändning för att ta det åt ett annat håll och ett annat slut så att säga. Men ja, det, det är riktigt märkligt och jag ser faktiskt fler möjligheter med att gå den vägen som jag också tycker presenteras väldigt tydligt i filmen. Att det är fråga om någon som vill ta över Dylans kropp. Där finns ju lite, lite spännande frö. Att det hade kunnat föra det hela till en ny nivå. Och man är, man är lite inne och nosar på det ganska långt in i filmen. Bland annat med en ganska så påfallande exorcistkopia kopia en, en, en scen eh, ganska långt in i filmen som eh, helt och hållet verkar gå på den här linjen. Men efter den här exorcisten-scenen så eh, vet man inte av det där längre. Så bara kastar man det händ. Det är precis som man har tagit. Nej, skriv om därifrån. För längre än så vill vi inte ta den här grejen. Det gör att jag inte tror att det är en red herring helt enkelt. Jag tror att det är ett ofrivilligt val och det är också någonting som handikappar filmen lite grann. För fram tills dess så är det mer psykologisk terror men efter den scenen när filmen börjar urata åt det andra hållet då känns det mer som en klassisk Nightmare on Elm Street film och saken var väl den att de skulle försöka lämna det formatet lite jag vet att de återvänder mer och mer till det allt eftersom slutet närmar sig men samtidigt det känns som att någon har kommit och sagt att nu måste vi ändra växel här, vi måste byta spår vi måste ändra alltihopa för att eh, det här funkar inte vi förväntar oss någonting helt annat och ja, resultatet blir ju därefter också jag känner igen mig i, i känslan du beskriver att eh, efter att man, man lämnar spåret med Dylan så, så blir det en, en klassisk nightmare film igen. Att eh, filmen ja, degenererar och tappar eh, det här nya och betydligt mer spännande för att sedan gå tillbaka i, i gamla julspår här. Så att eh, ja, någonting har gått eh, lite på tok. Och eh, när vi ändå är inne på att det blir en, en gammal Nightmare-film så finns det en hel del med Heather som ju spelar an till Nancy i den här filmen. Och det är ju väldigt mycket callbacks till den ursprungliga A Nightmare on Elm Street. Att det är nästan hela scener som upprepas under filmens lopp. Vilket jag tyckte var lite småroligt till en början. Men... Jag blev riktigt trött på det till slut att det kändes som de bara plockar fram gammal skåpmat och kastar åt åskådarna för de, de orkar inte hitta på något i G1 och ja De här fansen de tycker om det här för det oberopar ju den tidigare filmen och de kommer bli så glada och nöjda så slipper vi skriva någonting nytt helt enkelt. Och visst, det funkar, men det känns varken originellt eller särskilt spännande för uh, hela filmen andas nyhet. Hela filmen andas att nu tar vi det här åt ett nytt håll och så helt plötsligt gör vi bara en usväng och är på den gamla gatan igen. Ja, det, jag kan absolut se det framför mig att det, det är studierna som har... Eh... ...kommit med, med lite anteckningar och sagt att det, det här är inte en, en riktig nightmare-film. Vi, vi måste göra någonting åt saken. Vi behöver liksom mer av det här klassiska. Men ja, jag vet inte. försöker ändå baka in det här i, i själva handlingen. För det, det blir ändå fråga om mardrömmen som eh, tar sig in i verkligheten. Och ja, då kan jag på sätt och vis se att liksom historien återupprepar sig fast i, i det verkliga livet så att säga. Så ett par av de här scenerna okej, okay, de, de kan jag köpa för med den här aspekten av de olika dimensionerna som finns här eller universumen eller hur man ska kalla det så kan jag se att det här kan vara behövligt för att visa mer på, på kopplingarna här att nu, nu tar sig skräckfilmen in och, och blir verklighet men alltså, vid en del tillfällen det, det känns bara som rent publik frieri, att eh, man har valt att, att plocka in och kopiera så mycket från, eh, från ursprungsfilmen här att det nej det, det faller man inte alls i smaken Nej, inte mig heller tyvärr det är en av de största bristerna här men om vi ska gå vidare på den här rolllistan så har vi ju faktiskt en liten callback till Hedder karaktär Nancy i eh, Tornårstjejen Julie. Och hon är Dylans barnvakt som dyker upp och tar hand om honom lite då och då när Hedder inte kan vara hemma. Och det är ganska uppenbart att hon är en tjej som bor i området. Har varit hemma hos dem väldigt ofta och har en väldigt nära relation med den här familjen. Där finns ju ett väldigt stort förtroende för henne. Hon får ju väldigt ofta se efter Dylan och eh, trots att det har hänt grejer och han har fått eh, små attacker och episoder där eh, hon har varit involverad. Så är det ju ganska tydligt att Heather litar på Julie. Hon vet vad hon ska göra och hon gör det bäst av situationerna och så vidare och så vidare. Och ja, jag måste säga att även om hon är en bakgrundsfigur som bara dyker upp i vissa tillfällen och bara är en supportkaraktär så är jag ganska förtjust i henne. Jag tycker att hon fungerar bra och hon har ingen djupare personlighet men det behöver hon inte för det hon ska göra här. Nej, precis. Hon gör precis det som behövs här och hon gör det på ett genuint sätt här också jag tycker Tracy Middendorf som spelar Julie här har en riktigt bra närvaro och en så genuin framtoning jag, jag, jag, jag köper Julie hon är inte med, med så mycket men alltså hon känns så äkta faktiskt mm. det, det måste jag säga som och tjejen också med, med en bra dynamik till Dylan för det, det är de två som hör samman mycket i den här filmen också och det fungerar riktigt bra de emellan här också. Det är som en andra mamma för Dylan och man känner verkligen kopplingen de emellan här också. Jag tycker verkligen att Julie fungerar riktigt bra i den här filmen också. Ja, äkta är nog det bästa ordet att beskriva det faktiskt, för hon känns inte tillkonstrad på något sätt. Hon känns bara som att hon är där, hon är sig själv och ja, jag köper den här prestationen. Jag tycker att Tracy Middendorf gör ett suveränt jobb med det lilla som hon har. Närvaron finns där, skådespeleriet finns där och dialogen sitter också som en smäck. Ja, verkligen. Det, det finns inte ett ont ord att säga om Tracy Middendorf här. Och ja, för att gå vidare så, så finns det ju en annan person med, med mycket med närvaro som jag vill ta upp i lite i samma eh, veva här. Det är ju John Saxon som spelar ja, en version av sig själv här också. Och John Saxon var ju personen som eh, spelade Nancys pappa i den första filmen och Heather och John har tydligen utvecklat en, en vänskap så att eh, det är personer som gärna ringer upp och, och pratar med varandra de har problem eller jag behöver snacka av sig så att eh, John Saxon har ju blivit lite grann som en extra pappa för Heather här också i, i filmen och mm. ja John han har han är en människa med närvaro tycker jag alltså han, är, <laughs> han har som pondus och ja det är härligt att se den här filmen det, eh, han behövdes här kändes det också och det, det var någonting som höjde upplevelsen för mig. Och faktiskt speciellt mer framåt slutet. Där det börjar hända saker med den här rollfiguren också. Som jag för det första fick det mig att bli väldigt konfunderad. Och undra vad i hela friden händer här nu. Fiktion kontra verklighet. Det blir liksom överbelastning nästan för min del. Jag kunde inte riktigt få logiken att stämma. Eh, I scenerna men jag tyckte ändå att alltså själva scenen där var riktigt stark mellan Heather och, och John där och ja, det, det för mer till historien med, med lite John Saxon här i A Nightmare on Elm Street så jag är riktigt glad att eh, de plockade in honom att han fick komma tillbaka och, och spela sig själv här. Ja det blir ju väldigt meta på slutet där och man undrar vilken verklighet det är som stämmer egentligen för de börjar byta namn och säga saker som kanske inte riktigt stämmer men stämde på ett annat ställe och så vidare och så vidare. Vi, vi ska inte spoila sönder det men det är väldigt intressant måste jag säga. Men alla de andra scenerna som John Saxon dyker upp i är väldigt genuina och han känns ju verkligen i varje scen han är med i. Han har pondusen, han har närvaron och han känns ju verkligen som en fadersgestalt. Och med tanke på att vi inte får se någonting från Hedders familj förutom då maken och sonen så blir han ju extra pappan som annars skulle komma och ge råden och ge den stöttan som dottern behöver när hon är inkluderade knipa och så vidare. Så jag gillar verkligen att han är där och jag tycker att han gör ett genuint jobb med det han har. Sen kan man alltid diskutera hur välskriven dialogen är och vilka scener som fungerar bättre än andra. Men om jag ska säga vad jag tycker om honom generellt så är jag minst sagt nöjd. Det här är genuint bra rakt igenom. Ja det är svårt att tycka illa om John Saxon för han är så härlig tycker jag och detsamma gäller väl nästan nästa person som vi tänkte nämna för Wes Craven är ju faktiskt med i den här filmen och spelar sig själv också och äh, jag, jag tycker alltså att det här verkar vara en sån mysfarbror som äh, har ett äh, lite annorlunda mörkare äh, sinne där inne men alltså ova god härlig han verkar vara att äh, det är, det är en person jag, jag gärna skulle vilja träffa och för att liksom se om min bild av honom verkligen stämmer överens. Nu är det ju dessvärre omöjligt men jag, jag måste säga att jag, jag uppskattar att få se Wes Craven i en Wes Craven-film du har helt rätt, det är väldigt svårt att inte tycka om honom för han känns ju som en liten mysfarbror det gör han, men han har ju också de här extra nivåerna utav det mörka och han har saker som rör sig i sinnet som man inte riktigt vet eller förstår och vissa av de sakerna läcker ju ut i det han berättar och det han funderar ut i sina manus och så vidare och så vidare så det är ju en väldigt komplex och intressant herre och det är väldigt kul att han bjuder lite på det i den här filmen. Sen kan man säkert diskutera hur mycket av det som är den verkliga West Craven och hur mycket det är rollfiguren West Craven men eh, jag vill inbilla mig att det här är en liten inblick i mannen bakom kameran och eh, det gör mig bara glad och mer intresserad och lite sorgsnare nu också med tanke på att vi inte har chansen att prata med honom längre. Om vi inte vill börja använda spårkulor och andra såna här suspekta och kulta verktyg. Men eh, jag tror vi struntar i det och lever på minnet istället. Mm, ja, det hade ju i och sig blivit ett eh, spännande specialavsnitt av den här podden. När vi försöker få kontakt med West Craven på diverse olika vis. Men eh, ja, jag tror inte det hade blivit så bra radio om man säger så. Så eh, vi, vi kanske lämnar eh, den här idén just i. i –i det fasen faktiskt. Ja, det är en podd låter ju i och för sig lite spännande– –men då måste man ju också tro på de sakerna– –och det kan jag ju inte påstå att jag gör. Men ja, lite spännande och lockande låter det i alla fall. Ja, någonting att suga på för din del– –och se vad som kan blomma ut ur det hela här. Men oj, vad tråkigt. Det ändå skulle ha varit att göra en podd– –där vi använder ett Ouija-board– och ingenting händer i stort sett i, i en och en halv timme. Att eh, vi bara står med fingrarna på den här pjäsen och... Ja, den bara står still helt enkelt. En hemskare skulle ju vara att vi hade fått meddelandet... Abonnenten kan inte nå oss för tillfället. <laughs> ja. Men eh, ja, jag vet inte riktigt vad man ska ta det därefter. Så eh, vi, vi lämnar helt enkelt rolllistan och söker oss till det visuella istället. För... Eh, jag måste ändå säga att jag tycker att det här är en snygg film trots att jag började antyda att det är mycket här som jag är besviken på. Det finns mycket produktionsvärde här och det finns mycket kompetens i kamerarbetet här. Men jag hade ändå förväntat mig mer lekfullhet med kameravinklar. Jag hade mm. förväntat mig mer experimentering med ljussättningen. Jag hade förväntat mig mer experiment med kontraster och så vidare och så vidare. Som det är nu, skulle det nästan kunna vara en dokumentärfilm i många scener därför att det är bilden rakt upp och ner. Det är inga spännande vinklar överhuvudtaget, och visst. Det händer ju här och där att de drar till lite mer men samtidigt, det hade ju kunnat vara så mycket mer och de kunde lekt med det så mycket mer och det hade ju också gjort filmen ännu mer spännande. Ja, jag kan hålla med om att det rent visuellt inte är någon ja, direkt fest här men eh, ser man rent eh, kameramässigt hur de drar eh, in berättelsen så skulle jag ändå vilja säga att det, det är ett fullgott arbete och man ser ändå en viss, en viss förbättring av eh, Wes Cravens förmåga att visualisera hans berättelser gentemot den första A Nightmare on Elm Street skulle jag vilja påstå. För eh, där hade man ju mer att leka med när det gäller eh, ljus och skuggor, ljussättning, eh, mm. bättre och mer effektfulla miljöer också. Men eh, alltså sättet som eh, man filmar New Nightmare på här tycker jag ändå eh, är ett, ett, ett litet steg uppåt i, i filmmakandet. Hantverksmässigt vill jag hålla med dig om att det känns mer gediget och ännu mer professionellt, absolut. Men vi får samtidigt inte heller glömma att det här är en film som ska ge oss kalla kårar- och ett sätt att göra det på är att använda det visuella till sin fulla potential. Om det är kameravinklar, om det är filter, om det är effekter, det spelar ingen roll. Man ska använda det man har efter bästa möjliga förmåga. Och vi vet bägge två att Wes Craven hade enormt mycket förmåga. Den här Kan kunde göra mycket av ingenting. Så det är därför jag blev lite förvånad när det är så återhållsamt, åtminstone i större delen av filmen. För det finns en del specialeffekter här som är väldigt praktiska och som fungerar riktigt väl där det verkligen känns som att det här är någonting som håller på att hända och det är kusligt och obehagligt och bra gjort, men sen så fullständigt går de ut på den djupa änden av bassängen på slutet de stört och dyker in i galenskapen och då känns det inte riktigt som att filmen hänger med, det känns billigt det känns som standardeffekter, det känns som att de inte riktigt kunde bearbeta det till den nivån som det behövde utan det här får räcka, nu slänger vi in det i filmen, och det det är så synd med tanke på att det fram tills dess har ändå byggts upp en atmosfär som är riktigt, riktigt bra. Ja, det är, slutet skär alltså rejält i ögonen. Alltså genomförandet fallerar på alla plan i stort sett. där Man eh, köper inte kulisserna först och främst. De känns inte verkliga. Det finns, har inte funnits pengar nog för att realisera den här eh, visionen fullt ut. Och ja, då kanske man borde ha tänkt om lite grann där. Och ja, om man ändå är där då kunde man lika gärna skriva om det eh, helt och hållet. För det, det fungerar till slutet på något plan. Inte ens manusmässigt. Så eh, ändå efter att det, som du säger eh, har stört dyket in i, i uppgörelsen. Eh, bokstavligt talat då, så eh, eh, är det nästan så att man vill stänga av faktiskt. För, för rent visuellt så, så plågas jag lite grann här. För eh, jag ser vart de vill, men jag, jag ser inte att, att de kom dit. Inte ens i närheten faktiskt. Det, är, det här fallerade verkligen. Och eh, medan jag kommer ihåg det nu, Dennis, så måste jag passa på att fråga dig en sak. För eh, vill jag minnas att du hade en specifik scen i den första A Nightmare on Elm Street-filmen som du tog upp eh, där det var fråga om en väldigt dålig hemsk effekt eh, rent visuellt <laughs> som eh, ju återupprepas i, eh, i den här filmen och jag blev bara så nyfiken på vad du tyckte om den här nyinspelningen av din eh, så att säga, favoritscen från den första Nightmare on Elm Street. Ja, jag vill ju understryka att Pavo är ironisk, för jag tyckte inte om den här scenen överhuvudtaget, därför att den visuella effekten var så fruktansvärt genomförd. Det är nämligen som så att Freddy sticker tungan genom telefonen och slickar Heather i ansiktet, och... Äh, Ja, jag måste ju säga att jag tyckte scenen var betydligt bättre genomförd här. Effekterna var något bättre och äh, de hade ju lagt till vissa saker som läggs till på Dyland och så vidare. Så av de två så måste jag ju säga att den här filmen gjorde scenen betydligt bättre. Ja, just den scenen också är lite exempel på hur Wes Craven har utvecklat här, för det Gör de faktiskt en, en bättre eh, visuell inramning av den här skräckeffekten? För eh, den syns inte i bild mer än precis vad som är nödvändigt så att man inte eh, hinner uppfatta riktigt att det här bara är liksom fake en plastgrej som är påklistrad på telefonen eller något sånt. Där är det också fråga om att de har ljusat det på ett helt annat sätt också. Så de har dolt skavankerna i skuggan här så att det inte blir så uppenbart att det är en effekt i fråga om. Så just den scenen skulle jag vilja säga är en av de bättre återskapningarna som de har gjort. Och som fungerar mycket bättre än vad originalet gjorde. Men jag vet inte hur mycket mer vi har att säga om det visuella egentligen. Mer än att vi... Vi helt enkelt hade velat se mer av det och vi hade velat se det mer genomarbetet mm. för som det är nu så känns det opolerat och lite slavigt och ja till en alldeles för liten budget för att det faktiskt skulle bli så bra som det kunde ha varit. Men med allt det sagt det är hög tid för oss att summera vad vi tycker om den här filmen och ja hur känner du för Wes Cravens New Nightmare? Ja, jag tycker ändå att West Cravens New Nightmare lyckades väcka liv i en ganska urvattnad filmserie. För filmen utforskar en helt ny nivå i historien om Freddy Krueger. Och jag måste säga att det är ett intressant grepp att låta Freddys ja, modiska gestalt glida in i verkligheten. Det, det hela blir till en, en metafilm som vänder kameran mot sig själv. Ja, den är en extra twist. Det gjuter lite nytt blod in i Freddy-filmerna. Man får möta personerna från den första Elm Street-filmen och se hur Freddy påverkar dem i deras ja, så kallade verkliga liv. Och samtidigt bevittna hur den riktiga världen ja, den, degenererar till en skräckfilm. Och... Det här är ju dessvärre inte en film utan problem. För, först och främst så har ju West Cravens New Nightmare en tendens att upprepa den första filmen i serien. Eh, såväl enstaka repliker som hela scener från A Nightmare on Elm Street återanvänds här och det kan bli ganska tröttsamt. Jag förstår att man vill dra paralleller mellan filmerna men den här nivån av referenser känns mest som ja Man verkar vilja ge fansen något som de känner igen och det blir bara jobbigt efter ett tag. Och jag gillar definitivt inte heller hur man helt enkelt missar chansen att, att göra denna skräckfilm till något mer än en vanlig skräckfilm. Speciellt med tanke på att man har så mycket att leka med just när det gäller verklighet kontra fiktion. Wes Cravens New Nightmare tar istället en lovande premiss och en lovande start på filmen och skalar långsamt av alla intressanta element tills endast ja, den minst gemensamma nämnaren återstår. Men, lyckligtvis är det här en skräckfilm gjord av Wes Craven. Och hans sämsta är fortfarande långt bättre än andras bästa. Hans nya mardröm är i alla fall i mitt tycke den bästa filmen i serien. Och jag tycker att det märks att regissören har utvecklats sedan den första filmen. Det här är en mer gedigen berättelse trots alla de brister som ändå finns här i. Och Ja, det finns bättre skådespelarprestationer här. Regin är mycket bättre. Och den extra dimensionen av skräck som meta innebär, det gör att hotet blir så mycket mer påtagligt. Så ja, West Craven må för evigt vara förknippad med A Nightmare on Elm Street. Men ja, för mig, jag vet inte. New Nightmare visar i alla fall att West Craven har mer att komma med. Och att han alltid har någonting nytt att berätta, även om det baseras på gammal Ja, jag såg ju väldigt mycket fram emot att se den här filmen- därför att jag, jag tyckte ändå det var väldigt spännande- att se den första A Nightmare on Elm Street-filmen. Och med tanke på att den här skulle ha väldigt tydliga kopplingar till den- så var det ju en väldigt lockelse- och jag hade ju också hört att den skulle vara mycket intressantare och ha en djupare historia med mycket mer psykologisk skräck än den här äh, clownskräcken som äh, Freddy Annas är så känd för. Och jag måste säga att allt det finns här. Jag är väldigt nöjd med att ha sett den här filmen. Men samtidigt kan jag inte förneka att det är väldigt tydligt att den här filmen kunde ha varit så mycket mer än den faktiskt är. Premissen är bra, historien är välskriven, det finns många solklara rollprestationer här men det här är ändå någonting som inte känns helt rätt och det luktar väldigt mycket studioinblandning här. Det finns så många spår som gör den här filmen intressant som inte leder någonstans där är aspekter av den här som känns så enormt lovande fram tills att de helt enkelt bara klipps av och glöms bort i resten av historien. Och det gör mig enormt besviken. För Wes Cravens New Nightmare kunde ha varit en av de här stora psykiska skräckfilmerna som alla känner till, alla är rädda för, men alla älskar att se om man bara hade vågat löpa hela linan ut. Men någonstans är det någon som har sagt Nej, den här filmen är inte tillräckligt lik de andra, vi måste ändra på det och de ändringarna känns bara smärtsamma tyvärr. Budgeten räcker inte riktigt till för att leva upp till det, specialeffekterna fram till slutet är gedigna men lyckas inte kompensera den fullständiga röra som uppstår på slutet och det är jättesynd för fram tills dess så känner man de kalla korarna, man vet inte vart det är på väg och helt plötsligt blir allt så enormt förutsägbart. Jag gillar Wes Cravens New Nightmare. Jag rekommenderar den verkligen. Det här är en av de där filmerna som man ska ha sett. Men det smärtar mig ändå att den inte är fullt så bra som den faktiskt låter som att den ska vara. Ja det är förlorad potential här och det sörjer jag minst lika mycket som jag, jag sörjer Wes Cravens bortgång här. Ja, vi har förlorat en stor herre men vi har åtminstone hans filmer kvar och det kan vi vara tacksamma över. Men på tal om någon som dör men har en tendens att komma tillbaka så är det ju ett tema för nästa historia som vi ska ta oss an för då är det dags för en av de här riktiga kultklassiska figurerna som har återuppstått i en ny tappning men en tappning som känns mer actionbetonad än skräckbetonad. Ja, ja, jag måste säga att eh, jag är ju väl bekant med, med karaktären vi ska få stifta bekantskap med nästa vecka. Men vart den här historien är på väg har jag inte en aning om heller. Jag är förberedd på precis allting känns det som här. Det, det kan gå åt vilket håll som helst. Och även om jag, om jag måste säga att jag fasar lite av fel anledningar för att se den här filmen. Så ja, det ska ändå bli någorlunda intressant att se vad i hela friden de har eh, gjort med den här välkända klassiska skräckkaraktären. Ja, det kommer nog att bli en väldigt blodisande upplevelse oavsett vilket. Mm. Men om det är en härlig sådan eller en extremt obehaglig sådan, det återstår att se...